مثال بیانی دا آگے خلقوں چے دا امیر اتحاتے میں دیکھ رہے جہاد کے امیر پکار رہے حضرت باچے دو تن علی گل نو امیر پر مقرر کون طالبان امیر بھی پر کمرہ کے پر مدرسہ کے دا دا غسی بنگر لی دا نوی کے تن امیر مقرر کئی دا کمرے او امیر مقرر کئی دا جماعت دو جن امیر شرط ہے دا رحمت ترابا اغه پار نه فټه ده نسره که فټه نه نسره تني نا امیر مقرر کی نا امیر بسی کابلیان راغلی مونږه یې امیر مقرر کړ زه ما خو خبر بیا چې لرته نو ماته چاوي خبرو کې ورته ډیر بادو کومه بادا پاتیو آیا را امیر خوږی چوري ازادي دا مې ټول راغلی حزبونه کې غلامان دي دا امیر دلان دي نوما ورته دا ویلی شو چې تاسو غو باغیانی تاسو څنګه موږ سره کوي تاسو غټول اتاعدی امیر خواصړی کې دي چې حل وي یو پټای کی ما چې کوم امیر موږ سره دیناله خور دی پټای کې نه دی تاسو هټول ابيدی دا موږ ورته ویلی شو یو خبر موږ ورته وکړ چې زمانه مو لږ دا پلا بدل کې چې جماعتی شاتین د سنت موږ دا دیمه ونر آیا راته د نور د تا چې بغاوت کوي ز تاسو کې امیر مقرر کوم نو خپل امیر نه باغیګن با باغی نو به د له باغیش او خپل کار بسو دې ته کنه خو زمانہ چې هر سواقلی نو خپل توب منفي دې اوبه بغرته خبرې کوي افا قل دلتو بیغرطو نفیل بنی اسرائیل بی امیرون ذکا پیغمبر بی امیر بی بیلو نو الله دا غی بیان کی نوینی اغیتا لتا دا بنی اسرائیلو پس نموسی علیہ السلام او چوئے پر پیغمبر تا پورتاکا مون لر بادشاہ اے باس مون کی اصار پورتاکا جدا اصلاس و بادشاہ شاہ دانا چی جوڑ کا لبز باہ سائر آور زکداب با محورم ارتبا اولو کو پاس ایو امید پاس ایو تان امید تیزا امید دی جنگ کن پا زندہ اللہ کے عمالکات تر بران دی اوہی پیغمبر تان لرائی دن جنگ کہ جنگ دربان پرشی اللہ تو قاتلو پا زیادہ مفہول لے این کو تبا شرک نمانہ داشتا حالا سے تم اجمل قتال ان کو تبا الیکم القتال معنی سردار ہے خو ان کتابه مخیران لپاره د پار د ترغیب د دې چې د امیر تاعت فرض ده امیر نيشته نه نيشته باندې دی او امیر بتاسم مقرر کوي کار لرې نه ځان د خپل شي پتا ځان نوې دې سې دې ملا چې ځنګ نکوم پ진دا لا کې اشدلشیو من دخبل کرونونا، از ازامنونا، مگنی دروس وطن اغسطه، مو بسن جنگ او جنگ امیر کی جوڑی نیو پسر کلا چی فرسوی پدائی جنگ، نوا وقت مگر لکدائینا سورت مائده کی رازی، موسیٰ علیه السلام ورطای زیچی زون فاناغیوی، فظب انتا و ربک فقاتلانا قائدون موسیٰ لارشا جنگ کا و منبت ما شکاو حضرت موسیٰ را اسلام الله لا عملکو الا نفسي و اخیر و زمان وصف دانا پرو رسی جنگ پر فرض نواہ ہوتے دو مگرلک دینے والاڑو یا مکر اس تفسیر راضی دے اللہ پوہے ظالم آسو چې تھی جنگ نے کہی جہاد نے کہی جنگ فرض شہر ملک روس اغسطر او ظالم ناس تل جنگ جاڑ او ایدی تا پیغامبر دی تا اللہ اچت تا تاظ اللہ و بادشاہ تاظ کی اچت تا انو ایدی سنگ بشید دل را سلطنت مونگ باندی امونگوی لائق پا سلطنت سردنا انا دیور کرشید دی تا تان زمال ساکن توفید دل مال مطلب دا دے چیز بنی اسرائیر دا قیداوا چې دې زګن چې من چې دې نه سڀ کمزور او بل مال مرسر نيشته حضرت يعقوب او عيسو دا دواره سکلونه د اسحاق عليه السلام زمون کله چې اسحاق عليه السلام شه نو عيسو زیاته شوراکو حضرت يعقوب سره اصل نو دغه عيسو ده رون دغه لقب ورون ورته کوي ورون به صورت په برابر کې هغه صورت دغه ملکونو د خپل نومه باد دي اصل کې ملکونه د سروه نومه باد دي د د حضرت ابراهيم غلام هند سري نو دونو علي السلام د نسي سند دغه بل نسي او هند او سند د حضرت حضور علي السلام نسي نو اکثر بلاد په نومون او بعضي بلاد په یو وجه تسميي نو شريوان نرو رخصيو او پرسي ګرځيده نبرس زکیونی ده نوته بل اخ کف زما نی دا غای نم بلش دانګی دیندوان غواب کابل کې سرې دی نظر زذر مسال لکه کابل نه چاته په رغنديو میز کې خچا مانو یکم دې او چمنمو ګیا ډېره وا نو د هندستان کی منځوری غوابه انځل لګی نه آزادۍ ګرځې ده نو دا غیر دائنو مغیخه گاو بل گاو غا تاوی بل سر دو دایتاوی نو صحبت کلرار سن پینتیسکه نو آغای گاف نشلسته نو دا گاو بل نا کاو بل شا ازا کاو بل نا کابل شا ملکون اکثر دا سروکونو یاد آغای سببی سویدی کمی مونتا پنج پیروی پخواهی بلتا پینده پیران ناستی چرد کافر دا مانا که بناستو نو نومی والا پنج پیرو که خ اندته وي پیږي پیران تشې نه دا ار چې د حضرت يعقوب کله تنشد عیسونه کنو پلاړه شکایت وکړه نو زو بوډای مزر سر سکولېم خپل ماما سره غلار ش زګ د اسحاق عليه السلام بيبي د لوط عليه السلام لور وا اره حضرت لوط ژو لبان نو يعقوب لبان سره خلا په هغه جمع بين اللختين جائز للبان ذرا نؤ يعقوب له ورکه دی نوم لیا و الله هی د لیا نش زامون او در احیم له د زامون حضرت یسو او بنیامی او هر لور سرا لبان یو وین لیا سر میو وین ذور احیم سر میو نو دی وی وین ذی د زامون نو دو نو شو شو ټول ذولس لیاو ادد راحل اته د یو وی زی لس ادد به ل دورس دا دورو زمون <تصفح> بنشایلو چې کنه دا سلو دا دور سر نو دې سلو تر پڅکټل چې تاسو بده وینځي زمونږی لیاو راحل کیو دا ته نو دې جانتنه س بیانې او د دوی ته سپکټن تعلق دا غوینځ په زمونږو زکه بنشایلو څنګه دمه دې مشرګه دې شي د خدای دیږي هر بن نسب حدیث کې راځي فخر بل انساب پتا د کې رغني شي نه جوړا دا حدیث مانم دا نه دی ورکو شي مون یو لا پر ستن سر جنه ځکه دې نسب کمزور دي ان د سره مال شته مالو نه پیغمبر الله غره کې د لن پتا سو یو دی دا خدایتا ہوئی جتاولی مشرکتا مطلب دا دے چد دے پتانس کے متقیدے ان مَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَبْقَاتُونَ یو اوزہ کردے اللہ دل را توان پہلم کی اپا حمت جسم حمت امیر اغس ہوگی دیشی چی عالمیو حمت نہ جسم ینه طاقت اشتے حمت اشتے نو دا امارت تا پارا نصب و مال ندے شر امارت په پار علم او همت شته او الله ورکه سلطنت دنیا چاته چرداشي الله فرا خل مواده قرآن هند لو ورکه او یی دته نبی دې نوخا سلطنت ده دادا چرابشي سنته پدېکې پېت مینانې دربنا ا باقي وې پدې کې داو شینې چې پېخې دې موسی والا هارون والا هغه څه دې سنته فرشتو ا کې دې ذکره تا کی دې کړي کلي یې مؤمنان دې راکې معنا کوي داسې شو دا رسول سلام پړي دا رسول سلام پکې و دا قول د يهودو دي ما په اصول کې دې کړو چې مفسرین کله کله کل د يهودو روایت راخلي دا قول د يهودو دي دې باندې پد کی ته ساجتو وي او دا, دا پارس ورته کله چې تالوت بادشاہ نو بان اسرائیلو اعتراض او که مون سر قانون دخلی نشتی زکر پجانکی تورات د پاتشو دشمنانو سخا او تورات او نا که فیصلیتو کرده نو دو اعتراض او که چیو تک دید فامیل دید و قانون فیصله پسی که تورات او نا نو بان اسرائیلو تورات نایدو زکر دا پیغورو که او تاز خدورا بی غیرت ای تاز او نا دخدای کتاب دشمنو آغزتا. نوځ خپل پردې دې شرم پټولو لپاره د دې معنا کول چې نه د محمد اسلام صاحب تاسو هغه ارعو اسلام پټه پاتې شي دا غیر څه फायदा دا خپل شرم پټونو مرایت نه معنا دا تاسو دغه بغرته چې تاسو نه قران پاتې شي هغه حدیث کې را دي چې دار هر تذین زنان سره قران موړي دا څه معنا ده په دې چې تیریږي چې د بنی اسرائیل وګړي درنه شي او غره تاسو شرم اغه له قران ویژه تي کوي زکه هر بیان له قران ویژه تي کوي نو که تاسو نه ده قران واخري نو بشر نيغي ځان نو حضرت داود تراز او جواب دغسرهلم شته او بلې تراز پیدا چې قانون نيشه فیصله پسه کوي نو پیغمبر هغه صندوق باندې راوخلی چې هغه صندوق هارون موسا والو سره پاتې شوی اول حالون دامانا نا چلا اول حالون نا موسیٰ دی تا پیخوریو آغی بفار تا پیخوریو اول موسیٰ و حالون و علاو تاکہ ایمان و علا دانت دیکنے چی نظر تبرکات جوڑتیو پدری کے قدم جوڑتیو دا قدم شریف لاور کے پاکی اگر سے اوزور پاکی دے چیز تاکی گوجر ویدار پیغمبر پاکیو مہستغراللہ مولانا عبدالله های مهمیتون فتحاوی کلی کلی دی چه تا بارکات خواه اوال شته دهنه که هی نسانه ده پا کرده خواه اجنگرده تلم و ارسو محس چل ده این نم ده اخته ارس ده محسس اخته و ده پیغمبر سب اخته محسس ده چرده و ده نگره که بودای و دوره کده محسس محسس محسس محسس ما ضرور دای دیمه تاسو اورسته ها بو یدار وروانو دا خپل دین چورلو او صحه هیڅ راځه ما چې دې نه ونه دا دې چې بغیر سند رست برکاتی او بغیر سندان دی وای دیوسوال علیہ السلام قسمسیو چې بغیر سند د دی او بغیر سندان دی وای دیوسوال علیہ السلام قسمسیو اعتراض شاته به دوی جواب کوي دا تبرک نو د وسیقه وا لګای شوې چې زمای کتاب پروته دا توپه مو پای نه دیسو مطلب دا زم ما دا پر یقین ناراضی زم کمیشو تا سید اپوزیټر کې دړو سټنوای هو زم انا خوا تاوخه دا نه خوا او بل جواب شاتبی کې تنظیم کې کړه د میجرید چدا ٹھیک د تبروک خو دا چا پیغمبر پیغمبر خمیس او خمیس دې په صحیح سند د پیغمبر خار ثابتګه نسبه سره کوي اسی برائن صحیح سنت سره هغه پیغمبر کریم سو دا په غړو کې کړشه تبروک دې زه خار ته تبروک کوئی غای د معصوم نو تب غیر معصوم هغه د معصوم تبروک ان ټول غیر معصوم په کې یاست کې یې صرف فقط سره تاسو من قبل داسته پرې کې یاست هغه د معصومو دانه کې بني صاحبته نه دا جوړ کړی دا تبرکات ده دا قران تاسو نه پاتې شو تورات نور غلا چې بلشتالو چردا پلونو کورونوي الله سبحانه او تعالی یې په وله جوار غتا سفیر ډکوې کنه چې چا چونس کړ دینه نبي ما سره اچھا چونو څک مگر چې ډکه کیو نه پات 50 نو څکل دینه ټولو مگر لګ ماته دا چېوار کین ته هان تراولم چه دا خیٹوڑ دی که خیٹوڑ نی دی چه دای دا خیٹن نیشی دنگی دنگی دنگی دنگی دنگی دای با سبق تسو کینی انتحان کرا علم چه کلک دیو که کلک نی دي امیر لهم پکار دا دی چه خپل کلک کر انتحان اخری ها گوری ورطنع نار کلا چه تیر شو تالود دا ده نهر نا ده اواقسان چه امانل دا دا حکام آمانو ماهو ایمان بیتاعت الامیر دل دکی نوی دی خلقو توانی سے مغرر رو دی پجنگ دی جارو دل کرو اگای دا امیر اتاعت نو کئ دا انگی چی دا امیر الله نکئی قوم لا احمت نه رو گئی آغا قوم بیمانی قدیلی سر شک ہوئے آغا خلقو چی حقین کو چی دی اللہ ذرا دی آغا لگو خلقو لخلائی طاقت ور شكو وا شكو cues ف HD ق member 3 دلد glucose ا dividends فłącz من مجد اق ampl需要 照ت خلق ان کلت مانا زبان سنت هو اسран انا اق Bil ud قال evne loguر��ان .canst.as'd the Quran ra proposing what you said and said. possible what Na g Project doesn't want a word of Quran.com number Puffong for 30 that this verse picked means dismantle and forgot. stats and the word for this verses.ase est spatc.com He said.good or an attack. He said خدای خیر په قلت کېږي فسرت کې نه شي पुनران کېږي دا تنه دي چې نرانې ازه دې نو څه फायदा ده دا غړ ورس کار دي فنران په کار دي زه کار کوي کمین فتن قلیلتن ډیر دلا دل لگا قال فیه را پدری دی نه الله په کوم الله دغه هغه گذرې چې کلکوی کلکوی چې بېمانه وي نو الله هغه انداد پهنږي بېمانه زره په ولنداتې دا بېمانه نو دای سره الله انداد نه کوي نو شکر نو کلا چې سرګم شده دی جاروت اغه نه کرتا چې داغه جالو کافر لکه په زرګونو ا دې درځو د یار دسو نو دې الله تو کې باندې کلا کواله او دې د من قدمونه دایوی چې کرامه دت شي دا بیا زامن دی خدا نه وي تریا یاقوب یا ابراهیم نه دا وی چې الله موږ تل بنگال کې یا علی وایلی نو سلونی شي دې په چي کاڅه کوي هغه وی الله نو کافر کا لگا لیکي ا مذموم کی زمون کرمونه علیکم موپ کافرو نصر غالب امداد را کی نو شکار ورک تعالوت والو جالوت والو سرا دا لا پوکن او اج داود علیہ السلام دغه بادشاہ اور ک الله داود لرا سلطنت دنیا اول حکمت نبوت او هی خد تا اغا شدال سمانا دا الله روځه اوس په ویني لا هغه پلاس کې د پم پاتې په ختم شوباله لږ ته جهاد وای دا جات څو پاره دی کني د په کول دغای باذل کفار په بازل سره نتباب شالم مطلب دا دی کله دین مدافعات حق پر اس نه کوي علما فجب او باچان عمره پلاسو کوم مدافعات دینی نو شیر کفر با دنیا کے خور شی شیر کفر خور نو دنیا با لائق دا عذاب شی نو اللہ جہاد دے دے پارا بیان کر چی شیر کفر دنیا کے خور نی حق پرس رد بدعاتو نو نو تیر شوی قرن بھی کنا چاہ پیج اندل چی خواہ سکی چاہ پیج اندل چی قرآن شتے او تیاری کیو او تیاری کی لڑا که نو ار درې اله غردونه او هر کوسه کې درگاه ته حق پرس همت نکې نو مرګ ورته او قران زې پر ځای ذکر کې سوره حاج کې آیت کې سلوتم ولولا د فن الناس بعدو به بعد ک دفقول د خدای نی بادي کفار او بادي مؤمنین لهدنه صاوه او به او ثروات نو دا هر دین مرکزو نبت باشو سومعا نصاراو که نصاراو پا قبل وقت نو سره نو دا غی سومعا نبت چه دا بیاون دیهودو سلواتون اغصابین حق پرست اما ساجد شا مومنان اللتو جیاد داره چه دا ظالم ظلم دفع شی او دین خراب مشی مولیان حق نوی نسان علت دی مولی اللت ديات من الدير كشوعي ان كل كاذب وان كل بدين اطاع بالمسايجي دي دين د امورن د هر بدتي بدات ورګن تا کتر محدثین کم ضرورت او زوف نه سرن کینو حدیث پنکم اکتفا واغیو خل دداد روزن نے قزاد دے دادا دے داتا مدافعات یو د غیبت چه دیو سری بدوائی دا خبل مطلب دا پا رہا کتے ہیں از آغا دا ذلت دا پا دا ناروائی آی ایو دا جرح و نقد کر اکول اکوٹ اکول چه دیو دین بیانے ہی چه دیو حالت خلکتا ہو خیم موجودی دان امام کرلے نمون دا آغا دا کار اکوٹا ہو خیم کتا جرح نقد نکے دین خلک کی گی دین تباہ کی گی لیکن اللہ خون مرہ برنے پر دا ختمشه نوتر پرمبار دي سينواري د آیات الله دي ولستم تابانه ته اثر گنشي ا شو لګئشه بیا مطالعه زیاد دا غم بیا قرګلوم باځ په بازو باز لمیه زیاد ورکړو باز دیني کې زیاد نو نوکم دي کې چې زیاد نو کامرو بعض زرا خبر کړه او الله اپور ټکړي دي الله با په باغه باندې پر درجو اور کډونې چا دې ته درای ہر پیغمبر کمی دلائل ورکڑیو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرو فکرہ چی جہاد ہو کئی دا کلم اللہ موسیٰ ذکر کا رد پہ حود ہو ذکر باپ بھی حود ہو دے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکرہ خبر کڑے چی جہاد ہو کار اما پا فرشتے روح القدس اگر رضا چیزا اللہ میں جنگ بنو کرے اگر خلقوں چی پس دینے پردانی چرہ لدلائل خرائب و خضور مسلمان کڑیو اخلاف اخلاف نور پیلا کریں لیکن خلافی اوک نبازی دی ایمان لے رکی جہاد آمن بالجہاد اگر اباب جہاد سا ایمان لے رہے بازو جہاد ایمان لے رہے کفر کرو اگر رضاو اداللہ نو بکڑی دی جنگ نو کرے خرائب و محلت ورکڑیو لیکن کہ اللہ آجی رضائشی دا دقرائی منشارا چه محتضین مشکین کفار پیدا کم دا دیر پارا چه مجاہین او سر جہا جو کی دیکھیں دقرائی حکمت جن اقرائی بنو پیدا پی درمائی حصہ دی جہاد پذکر دو امور سلاسو تعذیب الاخلاق قرنگ للمجاہد بالعصاف العشرہ او دا ملک امن السیاست المدنیہ بالامور الاربعان حاضرین تدبیر المنزل اسراء والمعاشراء بالاحکام السمانیت آشرا او پارے کے حد ذکر کو تنویراً او حالت بنیسرائیلی مفصل بیانکو لس منتا تفریدہ لا الہ الا هو الحیو القیوم لا دعوذہو سنتم و لا نو لہو ما فی السماوات و بالارض من دلذیه اشبعو عنده اللہ بیدنی آلم و ما بین ایدیہم و خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيّه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي بیا ته قرائت ختم جن بیا ودان نه پرېدم غره لیس مين 30 داسه 40 منټه تیر کړو ا بیا چې زه رسکم نو شاو شاو زردی سلور مضمون اول توحید اپا او غیر منگا تفصیلو کو دویم رسالت تدغد و, و شباتو او درین جیحاد او غیر امور متظمہ سراسو دے رہنا سلور مضمون دے انفاق فی سبیل اللہ تعالی کیا جماعت کے د انفاق مادنین او جماعت ترقینی چی گولے جماعت لپکاردائی چداقی مرکز د انفاق وی اپاږی کې آمد او خرجی په دې انفاق باندې تفصیل کوي او دې انفاق لا ترغیب او تحذير ور کوي مثلا توحید ذکر کوي چې رب شي د ټول مزامين را ار مضمون چې شروع کوي نو توحید سره ذکر کوي ولې دا انفاق دې مثال یې ده په اړه دې دانه چې وټه واستوځ بل سره پال نورت کې ترغیب انفاق په سبيل الله تا ایمانوالو خلک یې دا یې منل چې موږ درګه تا وستا رزق پائته وي چې سړی خوري نو رزق په مانر راته نه ده ارزه کولې کړو د پارو تهزیز انکه د خوراج شي دغه نور کا په خا دا غنه کراب کیو رغ نو به تجارت چې ته مال د اوس مال او ګټه د چې فائدل اجر درکې اوس مال خرج کا نه به په دې کې لرنه سر کله سړې تنګ درشي دوس نغواړي نه به اخلاصون بذور شفاعت بذور اذنیشته بذور بني او کافران دي ذالمان والکافرون الا تنفاق دې اَنْ فِي قُوْد لِأَنَّ الْكُفَارِ ظَالِمُونَ وَلَا يَظْلَمُوا وَلَا يَدْفَعُوا الظُّلْمَ إِلَّا بِلِنْفَاعُ کافران ظالمان دی ده خواهده باقیان مال اُلغو چه ده کافرانو ظلم ختم شي ایدادا دا اید دیر پارا علت را را مال دی ده پارا اُلغو چه ظلم کافرانو اغا الظلم ادوان ختمشی دیر مال اُلغو اول کافلون ظالمون ما سایتی سره تعلق لري کافرانو دي ظالمان الای دی الا او الای دی او دے اذه بې ایمان او ګن الہ جل کړی دي نزه ظالمان دي نو دا جمله ما قبل ما بعد دور سره تعلق راغله را. الله لا الهو قران کې هغه آیات چې پاغي کې د الله نمونه ظاهرا او مزمرن اطل ذکر شوی الله یو الہ دوا هو درې حیثلول قیون 15 تاخذ سبغ لو و من ات هيا کی زمیر نه عنده کی لاس کی ورث یا کی زمیر دولس لا یتور من المی هی کی زمیر د ماشا کی زمیر صارس قرسیو 25 یوجوش پارس العلی واللس العظیم وطلس بعد ظاہر حدیث کے دی حضرت عمر اللہ تعالیٰ نو حج تراغلے ہو نوزر صحابہ او کار بتاو چی گن برا جمشو نویو برنوی تپوس قرآن کی کو نو حضرت عمر دیلت شپیلہ گولیوا یرفات اے قل غلامتا پاس اتپوسو کا چی قرآن کی جامع آیت کمی ہو عبدالمسعود کوفہ نه راغله حضرت عمر تپته نو چې کړه فاس تپوس کو آیول آیا اجما نو عبدالالمصعود شاګرد ته ورته وایا ان الله یا امر بالعدل والاحسان و دې کاوامر نو ایذوړی بیا یې تپوس وکړه چې کما آتے ځایا سړی کی پیدا کوي و پاسه لا تک رحمت الله وای داستا پوچھو نے کول آخیر کے حضرت عمر وی ورتوائی ایل آئی آزم آکم آیات تیشگر دیر لوی آیات تی پر قرآن کی کیا ایکی توحید بالعدلہ ذکر دے آدخوایل امون علی حضرت عمر وی ورتوائی پاس آیاتی کمسی دے حضرت عمر کی جوابون پرامندل میں پاس دے آللہ افیکم عمر قسم پخواه تازو کہ ابن محصول چفتاناستا ہے دا جو حبون و بید آگرن نشک ابن محصول پاس اگر زیم یعنی صحابہ پا دے متفق دی اللہ آنشت حاجت روا بیدنا حلی الحی اللذی لائی موت جن دیر فنا پر پن نرازی فنور فنا رازی پچا فنا رازی نو آقا کار سارت حاجت روا گرزی حاجه تر واخه په عمل اول شرط دا شر. دی چې یو خویږي نه تشته کوي کنه چې شته ني شته دا حاجه در اوسنشر چې په مړي باندې مر نو په مر سره نظر زی کنه دي او رې دل دي طاقت او دود او پیدو کوي دي نو چې دا ته لرو نو بیا لرو کبیا لغې خو او چې دا ته بیا اوري پس دیو جن فقای کرام وایي اموری که دور اطاقت اللہی خیره که پازاب او پراحت پوئی دانه که مره پارس پوئی نظام کسپاره چای ناگواره نوچه اول آقا خو جندیگی که نشتو خوی که نا جندیگی موجود بی ناور خوالیا جندی نی دی بل موجود نی دی نستا مطلب ده نیش ناگوارن نیش ده بابارا مدد ز سفره تلبی نشته زان را ورسه هغه ذات تیغه غندې وی اقرب من حب الولید ا د مریض نه ګورنی ته دې ځوان دین تیغه علیمون عالم نه پارشي او هغه سستا مرادومی له موږ کو سماوات او وسه اختیار دې درس ا د ور علا کلی شئن قدیر هر شئی داغذر بس دلان دیده نو علم کو غاری داغا چانا سیاغان شتوی بیشتوکی موجودی بیشتوکی موجودی بیشتوکی موجودی بیشتوان کولی نو قرآن دا صفتونا ذکر کئی <coughs> الحیوب جن دیده همیشا القیوم ا تدبیر قی دارشید القیوم قائم نپارشی هر شه دا دلاندې نو هغه ذات را کا سورت الفرقان کې ذکر کړي وتوکل علی الحي الذی لا يموت ځان پره ارجن دیته کې فنا ته راضی ذات ځان پره اتم پر سمات او پر سمات وتوكل على الحي الذي لا يموت ذكرك الا قدور لاشن وان غرم ما وقع سرني شيء شرك ونكوي چتر بندہ تو زندہ باد زندہ باد کو اللہ نے وتوكل على الحي الذي لا يموت اتمم السماوات و سرت الفرقان خپل کار اگے چت اس پارا اگے جوندے فنا پن گادی <تصفح> ہمت بندہ تو زندہ باد پلان نطاق و اول شرخ برا اکرا او اغا نده تاغوت جور که تاغوت اغا چا تا وائی که اغا زانده دخدای صفت وائی اولیه و متاغوت چه دخدای صفت زانده وائی نولا سب زانده تاغوت جور که اوستاغوتی مولاو لارده تخلیل کهی اه ای خیره کارده او که اغا تاغوت شو اتا او پجمع که شرخ خور شو رنبه زندباد ده اغا زندباد رب ال عزت هو الحي الذي لا يموت الحي القيوم هميشه ژوند دې ا تدبير کې عالم دې پارشي یو اننيسي الله سره جټاون خوب سن دې ته وي چې غفلت پراغلي انو دې ته چې هوا څه ټول باندې شي زیان نور کے مالکی خلق کو یہ حدیث دار و جن دام جوڑ کرے کہ مساء الاسلام اللہ تعالیٰ جنور دیکھے گی پر دو بوتل واقعا اپنیس تو تا خوب تا مپری دیں در ایسی ویخو اخیر جوٹاولا لے بوتل و جنگ دے محاضر اللہ انبیادا خبری کئی احادیثی موضوع ہوئی اللہ تعبیدار دی برا و قطع ما فی السماوات نصو جای اثر که خلاصو لکه الله فق یشعو زان سر یوزای کی نجات ورکی الله طرف نا مگر کی الله اجازه کړی نو شفاعت از نشته بيدنی الله چې مخلوقات دي او چې رو سراجی هاتنیږي کور مخلوقات پیسې د معلومات ده الله د خدای ک معلوم چوي او چل نشته مگر چې الله کوم رضا شي پواهه یا پاس پاو ماشا چې ووایا په اسپاغو پان لري اند الله اسمنو نوځمکه کرسې دغه سو باد ده په معنا د جمع کې دو راځي کرسې ته کرسې ځکه وای چې سراتو کې پونکینه اځایره یمشي مراد د کرسي ن مملکت ذات تر بل ځي پان لري مملکت تر بل ځي انسته کوي الله تعالی ساتنه دې زستر ایشو علیم که بل مخلوقات آسو گنی اللہ دیرن چت تے دا فکر دا مخلوقات نا ادیر لوئی دے دا علم دا مخلوقات مرتبہ دیر لوئی دا سورشی تا فکر کے راز سے راز سے ندا او عظیم صفات دیر لوئی دی لا اقرافی الدین متعلق تا انفکو خرج کئی ندیر پارا که زور کوئی پا دین چهندہ پی سیواخ لرزتا خرجو کئی ندد پزور دین چیز دین مسلمانو یا متعلق لقاتل قاتلو لا اقراف الدین جنگو کئی ندد پارد دین چیز دین چیز دورو کئی پزورو سک مسلمان کئی بلکه چیز دکا پھر اغا سطوت اغا زور یا مال چراگی دید پارا نا کیا سرے بی دینکے دیر شکسا زمون دو جماعت مجدی شورا اب خواب که ناستاوا مولا من اعتراض و شو چی جیتا سو دا فیصلہ کری دا چی مون با دبل جماعت پا جلسوں کی نشاملی گی مایا ہو دا مولا چلے پرون مردان کے آبن ارد ناغی جلس دے پاکو مولا اواللہ اکر دول مای چر قسمی بلوی زگوائی کم چی آغش پا د موږ دې دانه چې کی په والله بالله کېږي درې مې چې مالو پینځم توخ را کی اوږک ونه پوي دا د سن نمې ده ارشاد رغې چې چالي کړي فرشان مې ده مې ټیک لږ لٹ... بغیر آ... او ته ټیټیګ چالو کړه ټیټیګ د کتاب کې تکلیف شو څیدار جماعت اسلامي دی شي جلشرہ او اوسبه دی شهرګر صدر مدرس پینات الرحمن تفیلی دی دغه næه څه مسله اته کې دی شروع شو ما ورته څه کته چې اوس کوتا قران چې زنو او په تقیق باندې همسته پر اوک کسان ما پریشان دي چې شیخ او چې جاب قران کو نه وي چې وي په پیزمنټه دریمته مې بشکارلې راځه په ما شرمหาย نه درځي به ما راغې څلوب پېرا مې یې شاو یجز دې پتا څو خیر دې تیرا کوی مالو کو پینځه په ما شوي بل مول کوستانه ناستور به ما د بشپت را کوی ما ولک مال دل پاور کې چې په مسلمان کې کنه مرام را کوی یان ایمان دې mula ده یان دېش کڅو دا ایمان دې هغه هغه تزه خزه کوم که په صاف وي کنه دانو خو اخلي لایک مطلب دا لا زور په دین کې نشته مان دونه ما موقع او دې پر ما عمل لګو ولی ظاهر دې اصلاح نکګوالینات روش اسلام دلال واضح دي نصویټ کوفر کې ز سرکه شو کول ته بو چاغ ده فرای صفات ځان لوی ځکه زنده‌باد اممیشا سوچ کی کوفر کی ځا شو کړه یقین تی پالله نومګلې وغلا پغړای مزبوته لکه مزبوطه غړای چونی سه انیشته ولیدل دې تاغین ګوردار یغه اسلام ته کولی سر الله ور دین کې دا فرق کې بیا نو وڅاړه الله ما هند داخل کو تیمان راډ پسو پینفاق دا شرط داوی ته اشاره ده الله ولي الذين امنوا الله ما هند داخل کو تیمن لدا مسلا مسله انفاق دا نه چې ته شرط دي زه انجو کو یې سب بالله ممرطنه کوي که څوک دا منی ته او زو په دین خرج کو اوکی دی لگا دی تیرون رناتا تیاره سشه دی بخن تیاره سشه دی اگه تیاره دی قیمت خدای باپا قیمت که دی پرناکی بوزی که او سری تخدای ایمان را رو دا امن او دا اللہ دین که با ما لگون نقضای وعدا کهی که زبای دی تیرون اوکتم دقا که تیره دی انفاق او اگه تیره چې ته د دنیا کې هغه ترې لرې کړې لکه حدیث کې راځي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا من نوركم اغه منافق چې ځان ته مسلمان وې په دیني خرج نه کو نو هغه مؤمن چې پرنایږي من ندې وایي وقال وذريتم نورا رسولتي ادي دیا لسم کې ورته ووې دي چې دار نه پاوین فاته او ان فاتیکم دې اورې کړو ما نلګه نه جوړا تل دي جوړ کړی دي جوړا مور مې ده چې اورته دیوو لګو تیرنيشه ورشته ته دی دیوول نه لګي په دا موږ غم خاله لسم تري دي مور دې مې غم خایب دي نه ځي د اسلام ضرورت دی د دین طالبان اللہور کا چیلیمو کی، کتابون درد بدا تو آخنا، داگئی تنظیموں کا، انو پاگئی نی لگے، اپنو لگے، قرآن ذکر آورتا ہوئی تیارا، تو تیاروں کے پورتے مال اُلگو چا اللہ رنان کی، تیل و آخنا چا لاتین دے بلشی، نو تیل ناک لیں بدبختا، یخرجون، من الظلمات الى النور اواكسان چې کوفر وک او پنفا حق کفر بل انف الله کړه د زمانه موحد چې موحدي ویا په سنه لګي کوفر وک د دوستان دي تابوتيان دي تابوتيان هر مرتدي هر مشرک ال دین ده کلی او خي دې در احترن تیرتا هوار نه واله و دا مال اونا لگو انتیار تحرکی پاتشا دا غزی دو دا خیان دو دا خیبا میں شاید اس مثال ذکر کئی دے ملکریوں ادھا حق پرستو نوی نے اگل سری تا کوله کولا سره سرا پا بلن اندر اب